wasallatu wassalam ala rasulillah amma ba'd felele na hali yetu ya usulufiqh na leo inshallah tutangia mlangumpia wa ijtihad e, kabla kuanza mada yao ya ijtihad labda tungenekumbushana kile tulichokisoma uh, katika hali kile iliyopita kama kumbuka wiki iliyopita tukaeleza zile adilla ama machimbuko ambayo hayakufikiana na nani jumla ya maulama eh tukasema adilla tsharaiyah kadua ni nne nayo ni qur'an sunna ijma'u sahaba naqiyas ama zile nyingine ni adilla tsharaiyah dania ambazo zimetegemea Ima ni dalili ambayo ni dalili ama dalili ambayo ni shubha sio miongoni mwake tukasema ni tulizo angilopita istihsan masalih mursala na shara man qablana sharia ya mitume walio ehhe kwamba si katika mashimbuko ya ya sharia leo kuna uh, kuna miito ya dini mseto eh kwamba dini zote asili yake ni moja uh, na kushirikiana katika kupanga mambo kusongeza jamii mbele kupitia muungano wa dini zote kasema sharia zilizo si katika machimbuko yanautumika katika fehi kuvua ahkamu za nini za sharia yetu tukaeleza wazi Allah subhanahu wa ta'ala akataa asema likuli ja'alna minkum shira atan wa minhaja kwa kila mmoja wenu tumewajalia nini sheria zake na na njia yake na akasema tena wa maytabta ghayra alislamu deena falay yuqbala minhu mwenye kutafu kufuata bali na uislamu kama dini basi haitakubaliwa kutoka kutoka kwake akasema tena inna dina 'inda allahi alislam hakika dini mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni ipi ni ya uislamu wala si katika zile zilizo zilizo zilizo tangulia na akasema vile vile moja kwa moja kumwambia kumwambia Mtume Alihi salatu wasalam baada ya kumweleza kuhusu kisa cha e, Nabia Yakubu na watoto wake akamwambia tilka ummatun qad Huo huone umma ambao ushapita laha ma kasabat wao wana yao wala ma kasabtum na nyinyi mna yenu wala tusaluna amma kanu ya amalun wala hamu nyinyi kwa yale waliwafanya nani waliowapita kwa mimi kusema kama kuna dini mseto kama kuna dini zote ni nzuri sawa na tunaweza kushirikiana katika kupanga mambo hiyo ni urongo hakuna dini mbele Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ivi isipokuwa Uislamu na akawambia ambavyo muona uh, Saidina Omar akisoma kipande cha Taurat si salam akakashirika atasema law, Musa anjelikuwa hapa mkamfuata wallahi nyote mgelepotea na anjelikuwa hai na akanipata mimi basi angelibidi awache yake afate gani afatie mtume alayhi salatu wassalam kwa baho ni katika machimbuko ambayo nasema ni machimbuko ambayo hayakuwafikianwa nayo nani jumla ya, ya ya maulama kwa sababu ni machimbuko ambayo ni dhania na katika adilla uh, sharaiyya ni sharti iwe ni machi, iwe dalili zake ni nini qati'i katika kuthubutu na katika maana lakini hipo hivyo ahkam zinazovuliwa katika machimbuko haya eh istihsan uh, ijma ijma wa ila ijma'a lilbayt ijma'a umma ijma'a hurf na kadhalika ahkam zinazovuliwa kutoka mana na mashimbuko hayo japo kuwa ni mashimbuko ambayo si lakini husema ni ahkam shar'iyya kwa yule atakayekuwa ametumia machimbuko yale kwake itakuwa ni hukumu ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mwingine asiyekuwa yeye asioamini machimbuko yale itakuwa si hukumu ya nani ya Allah kwake yeye lakini haisemwi kama huyu amehukumu kwa nini kwa ukafiri kwa sababu anao shubha dalili ama ametegemea dalili ambayo ni dhanni juu ya kwamba si ya kukatikiwa na yatakiwa katika masala ya machimbuko iwe ni dalili ambayo imekatikiwa sasa leo utaingia katika mlango mpya ambao ni mlango wa ijtihad ni muhimu kujua ijtihad, ijtihad kwa sababu kabla ya ijtihad tunasema nini adilatu sharia machimbuko ya sharia machimbuko haya ndiyo yanayotumika fanya upatikane sheria yetu tukasema kila kitendo kina nini kila kitendo kina nini amin? kila kitendo kina hukumu kila hukumu ina dalili na kila dalili ina nini ina machimbuko sasa ukitafujwa kitendo hichi nini hukumu yake ni lazima uende kwenye dalili na machimbuko yake uweze kujua hukumu ya hichi kitendo ambapo tukashusha sasa so machimbuko utarejelea nini ima Qur'an sunna ijma'u usahaba ama kias au kwa wale ambao na ya ziada watarejelea machimbuko yale ili wapate dalili wa hukumu juu ya nini ya matendo sasa hii hali ya kuvua hukumu kutoka kwa machimbuko Ndiyo inayojulikana kama ijtihad ijtihad ki ni kujitahidi kujitahidi ambayo imeambatana na maumivu kusemwa mtu amejitahidi kuondoa jiwe wala haisemwi amejitahidi kuondoa sindano Eh? Kwa nini unsema amejitahidi kuondoa jiwe wala sikujitahidi kuondoa sindano? uja usia ana mjitahidi sana kuondoa ile sindano pale. Lakini use amejitahidi kuondoa jiwe katika barabara. Kwa sababu kuondoa mlijewe katika barabara limefungamana na nini? Uzito wa kimwili, pengine kiakili kuangalia magari yaja mahayaji uvuke uchukue lile jiwe, pengine nzito kulibeba, ujaribu kulibeba uliondoe. Ulio tausema kilugha ijtihad ni kujitahidi ambayo imeambatana na nini na maumivu ama kisheria sasa kwa mujibu wa maula maulul fiqh mengoni mawa al-aami na shaukani wasema ni kutumia juhudi ijtihad ni kutumia juhudi ya mwisho juhudi ya mwisho wa msomi wa dini kuvua hukumu kwa أغlabu ya madhaniyo hukumu za kisheria kutokamana na dalili zake fafanuzi narudia tena ijtihad kwa mujibu wa wanavioni wa usuli fiqh al-amidi na na, na shaukani wasema ni kutumia juhudi ya mwisho kwa msomi wa dini kuvua kwa أغlabu ya madhaniyo hukumu kisheria kutokamana na dalili zake fafanuzi Tuko pamoja moja? Tayari kui, kuichambua sehemu baada ya sehemu kutumia juhudi ya mwisho Hapa yataka ile juhudi ambayo haiwezekani tena baada ya pale kutumika Sio mtu kuangalia tu aya moja hadithi moja na kusema akuvua hukumu na kusema amefanya nini amefanya hichidi bali ni kutekeleza ama kutumia juhudi ya mwisho Imam Al-Ghazali anasema nao mwenye kuvua hukumu mujtahid mwenye kuvua hukumu akatumia juhudi mpaka akaona hapa mimi nishatoka siezi tena baada hapa lakini katika kuchoka kule kwake kuna uwezekano wa kutia juhudi ya ziada na pengine ikamfikishia kupata hukumu nyingine basi asema jitihadi si yake ni batili ni batili ni batili yani mtu amekaa ameshinda amekesha mpaka akaona sasa ni macho siyafunguki tena hapa ndio mwisho wangu hukumu hii hapa. Lakini imama Al-Ghazali asemwa, lau angeeleweza pengine labda kwa kujifinya au kwa kutia kahawa au kuweka alam ama kitu chochote kikamwezesha tena yeye kuendezeka chaji kidogo na ikamfikishia pengine kupata hukumu nyingine basi jihad yake ni batil. Ina hapa juhudi ya mwisho kabisa uwezo wako wa mwisho baada hapo wenda wa mihona wewe. Utiweka hawa uweke alam eh ule utakazokula kwa kuweka macho bado hapo ndiyo ulipo ushagonga mwamba anaposema wenyewe basi hiyo ndio juhudi ya mwisho. Kwa msomi wa dini kwa suma, ni kutumia juhudi ya mwisho kwa msomi wa, wa, wa dini hapa ni mujtahid msomi hapa ni mujtahid kuna tafauti baina ya mujtahid na qadi na fakihi, na mufti mujtahid ndiyo yule mwenye kuweza kufanya nini kuvua hukumu Tafauti na qadi tafauti na fakihi, tofauti na mufti so msomi wa dini hapa inamaanisha nani Mujtahidi na mujtahidi huyu anao shuruti zake mpaka kuitwa nani mwishtaidu mtashiangalia mbele insha Allah kwa kina lakini kwa haraka tu shuruti shuruti ambazo zitajikwawa nazo mwishtaidu miongoni mwake ni lugha awe anafahamu lugha ya Kiarabu kwa ufasaha wake kwa balagha majazi na kila kitu sarfu nahu awe anafahamu Qur'an awe anajua sunna awe ana, u, anajua usulu fiqh awe anaufahamu walile jambo analonifanyia ijtihad eh kwa mambo ya kama ya leo lazima awe ni mjuzi Ima ye mwenyewe moja kwa moja awe anafahamu pengine katika masala ya kisayansi na kadhalika au ategemee mtu anayemwamini katika kumfahamisha juu ya nini hakika walile jambo ambayo yeye atakufanya nini Kulifanyia ijtihadi wa aglabu ya madhaniyoumesema ijtihad kiistilahi ni kutumia juhudi ya mwisho tukasema atueleza juhudi ya mwisho ni gani kwa msomi wa dini Tukamueleza msomi wa dini ni nani wa aglabu ya madhaniyo kwa adhalabu ya madhanio hapa yamaanisha atakapofanya ile ijtihad ana moyo sana kwamba amefanya nini amepata in hali kuna uwezekano kuwa amefanya nini amekosa ndio Imam Shafi'i akawa hii ndio hukumu yangu ambonaona ndiyo ya sawa lakini kuna uwezekano kuwa nini nini Nimekosa. Kwa so, hiyo msema kwa ya madhaniyo yamaanisha nini? Ya manisha nini aghlabu ya madhaniyo inashiria ina, ina nini? Inaweza kaniwa katika adili ya eh? katika ya manisha nini? ehhe Katika zili dalili ya manisha nini? Ni katika dalili dhania ya yake. Hakuna ijtihad katika mas'ala nini katiia kwa sababu pale haisemwi kwa adhabu ya nini ya madhaniyo adhabu ya madhaniyo ni katika nini katika dhanni Pengine ni mutashabihati Pengine ni maana zaidi ya moja pengine ina maana kimajazi Pengine namna hiyo almuhimu hapa kwa adhabu ya madhaniyo huondoa masuala amboni gani nikati ya kisheria pamoja na masala ya aqida haifanyi ijtihad katika masala gani ya aqida masala ni msingi katika dini kunao masala ambayo si msingi katika dini yanayofungamana na aqida kwa mfano masala ya alama za kiyama kwenda kwa mtume Ali salatu wasalam uh, Isra walmi'raj kuna wana tofauti anaji kiwiliwili pamoja na kiroho ama alienda roho pekee yake nafsi na, na mwili na roho ama roho pekee yake masala haya yamkinika watu kutafautiana katika rai eh ni masala ambayo yamkinika watu kutafautiana katika rai na Huingia ndani yake pia masala mtashabihat kama sifa na dhati za Allah subhanahu wa ta'ala pia hui lakini haisemwi kwamba imefanywa nini hizo ijtihad kwa sababu ijtihad kama mtakavyoona ni kwa hukumu za kisheria kwa matendo ya mwanadamu jevamekiana ijtihad ni juhudi ya mwisho kwa msomi wa dini kuvua kwa أغляب يا مدانيو hukmu za takshiriya masaa zinazilingana na matendo mabila bila shaka ukisema hukumu za kisheria ni zile zilizolingana na nini matendo ya mwanadamu So leo unaona watu wanatofautiana katika masuala ya kama furoo la akida ni ya akida Uh, na wakazozana mpaka kufurishana lakini kihakika tukasema kama masala haya si masala ambayo tutakuja kuulizwa kesho na Allah Subhanahu wa ta'ala si masala ambapo muislamu afaa kujitia nayo kuzozana nayo kujadiliana nayo eh? ni hatari kihakika kujitia katika mizozo ya mambo kama haya usio na watu wa kufurishana huwa sema sijuwi Allah Subhanahu wa taala amesimama katika arshi yake mwingine anasema Allah amekaa kwenye arshi yake mwingine anasema Allah yuko kila mahali mwingine anasema Allah anasema Allah yuko kila mahali ywamkufurisha mwenye alisema Allah yuko mbinguni anasema Allah yuko mbinguni unasema yu huyo ana akida potofu anasema Allah yuko kila mahali unasema Allah yuko kila mahali yamaanisha yuko chononi yuko kwenye sanamu eh so, sio kitu ambapo kihakika ziapaswa ku kutia watu katika tashit, si, si ahkamu sharia hii hii ndani yake nini hukumu za matendo ya mwanadamu vile vile kuna hatari ya kujadili masala kama haya miongoni mwake hupoteza lengo la Qur'an kama huda Qur'an imekuja imetumilizwa kwetu kufanya nini kutuongoza sasa ukijitia katika masala yale utafanya Qur'ani Mwenyezi ana mkono, Mwenyezi Mungu ana ana mwili, ana kiwiniwili, Mwenyezi Mungu yakaa, Mwenyezi Wakibadilisha kitabu cha Qur'ani kama kitabu cha science na biology. Kitabu cha kudadisi, Mili Eh? Inhali kitabu cha Qur'ani kimekuja kutuongoza sisi na kutufafanulia sisi na kutupambanulia sisi baina ya haki na nini? Na basi vile vile katika masala kama hayo ukijadili nao kama sema ni mutashabihat ehhe yana ma maana zaidi ya moja yule atakayoleta maana he yule atakayeleta maana ile mwenye kujua maana halisi ni nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wewe pia kumtukana mwenzako ikiwa hata we mwenyewe huna yakini kwamba yale ile maana uliobebwa ni maana sahihi hata huwezi kudiriki Zati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kujita katika mambo haya Mwenyezi Mungu hivi, Mwenyezi Mungu yuko vile. Na hatuwezi kudiri nini. Zati ya Allah Subhanahu na Imam Imam Malik katika hadika yake mmoja katika uh, wanafunzi ni mwenye kumuuliza Kusu busu uh, istiwa. Akasema zili Mwenyezi Mungu kwenye arshi yake. Uh, imam Malik kama alistiwa uh, ma'ruf ukoma mwenyezi Mungu kwenye arshi yake ni jambo linalo, linalojulikana kwa sababu kwenye Quran tumeambiwa wa majhul ama ghayru ma'qul jipyo kwenye arshi yake hatujui, hatujui wala haingii katika nini katika akili zetu vile wamesitia watu hawa wanaojitia katika mizozo hii na sifa mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala eh? Allah asema فاما الذين في قلوبهم زيغ ف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وعليهم وبونى مراد في كانوا yao kazio ndikutafuta zile zenye mutashabihat ili kujua nini ndani yake kunaweza ambayo hayaingiki katika ijtihad wala haya utaulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya bibi Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na Musa. ehhe tunambea Allah alizungumza na Musa. Je, alizungumza kwa maneno na sauti? Na nita kuuliza. Unajungumza alizungumza vipi na nani? Na Nabi Musa. Naam, tujiregiea katika istihadi. Hukumu za kisheria ijtihad ni, kufu, ni kutumia juhudi ya mwisho kwa msomi wa dini kuvua kwa adhabu ya madhanio hukumu za kisheria hukumu za kisheria ndio zile zilizoambatana na nini matendo ya mwanadamu na huondolewa hapa Masala ya kiteknikali eh video ya kiteknikali haviingii katika ijtihad je tujenge barabara gani tujenge barabara ipi ehhe haya yaingii katika katika masala ya ehhe Labda itaingia katika masala ya ijtihad ya kinoga lakini ijtihad ya kisheria hayaingii hapa wengine manen hukumu za kisheria zinazoambatana na matendo ya ya mwanadamu kutokana na dalili zake fafanuzi Ijtihad ni kutumia juhudi ya mwisho kwa msomi wa dini kuvua kwa gadabu ya madhaniyo sio za kisheria kutokamana na na dalili zake fafanuzi yani ijtihad iambatanishwa ya na nini dalili na machimbuko yake hata ukisema jambo fulani ni haramu ama jambo fulani ni halal ni lazima uliambatanishe na nini? Dalili yake pamoja na chimbuko lake. Ima itakuwa ni aya, chimbuko litakuwa ni nini? Qur'an, ama itakuwa dalili ni sun itakuwa ni hadith, chimbuko lake ni nini? Ni sunna, ama dalili ni qiyas, ama dalili ni nini? ijma'u us-sahaba. Tuko pamoja mpaka hapo. Tumefahamu nini maana shafiki ya nini? Ijtihad kiistilahi, mwashakili kwa kiistilahi. Tuko pamoja sio? Ni kutumia juhudi ya mwisho ehhe kwa msomi wa dini kuvua kwa أغlabu ya madhaniyo hukumu za kisheria kutokamana na dalili zake fafanuzi. Ama ijtihad hufanywa sampule mbili Ijtehaali yaweza yaweza kufanywa katika nusus moja kwa moja Usome zile dalili ima ni aya ama ni hadith uwaendekutwa hukumu moja baada ya moja ehhe Yawanza ni kutafuta hukumu kutoka manifu tafuta hukumu kwa kuzisoma nusus. Kwa mfano Allah Subhanahu wa taala sema wal mutallaqatu yatarabatsna bi anfusihinna thalathata qurui. Ana yashwa basi ataka ketika ada qurui utasoma aya utafanya ijtihad kujua hukumu ya eda tuko pamoja moja kwa moja umesoma umesoma dalili ukatafuta hukumu yake kwa kufanya ijtihad kwa sababu dalili hii ni nini ni, ni, ni? ni zani ina maana zaidi ya moja kuroi ina maana zaidi ina maana muda wa tahara au ina maana nini nje ya tahara sasa hapa utasoma aya na utafanya ijtihad kutafuta hukumu gani ya eda au ijtihad ufanywa kwa jambo ambalo halikusoma kwenye Qur'an wala halikupatikana katika Qur'an wala kwenye hadithi Limezuka sasa sasa utaregea katika nini Mashimbuko utafute nini hukumu yake kwa mfano suala la aboshen swala la test babies hayako katika Qur'ani wala haiku katika sunna lakini utalifanya ijtihad tazali swala uregesha na kuangalia hukumu yake kwa kila ambacho kimefanana nacho katika machimbuko ya sheria Tuko pamoja hapo ufanya mara mbili mtambule mbili kunao ile kusoma kwenye Qur'ani ama hadithi ukapata ukapata hukumu iko pa ukapata jambo limetajwa sio ukatafuta hukumu yake wafanya ijtihada bali bali aliko aliko kwa njia ya ni nidhanini au haliko kwenye Qur'an haliko kwenye sunna limechibuka sasa basi utalifanya nini ijtihad kwa kuregesha katika nini machimbuko yake kwa pamoja pakapo inahitaji kufanywa sampuli mbili. Ishi fahadi tegemea mambo mawili. Ishi yenyewe kuweza kufanywa yategemea mambo mawili kwa mshtahi. ni muhimu sana ni misingi hiyo. Mwanzo ufahamu wa nusus. Adilla samia awe aweza kufahamu zile dalili zile pili afahamu tahqiqu almanat eh kitu pamoja aweze kujua hakika ya jambo kisha aweze kuunganisha na nini daliliweza kupata mtu ametoa hukumu ya jambo lakini ukipoeleza zile dalili alizozitumia Eh haziambatani kabisa eh? so na pe madaa yale uh, Eh Sona kwa mara nyingi pengine stock marketing Stock marketing Embe ataweza ku Stock marketing sio kama ile Stock market, suala la umiliki wa mali ya umma ehhe utaskia leo mtu ata halalishiwa kumiliki visima vya mafuta akiegemea pengine dalili ya kwamba Kisu salam aliruhusu mtu kumiliki kisima cha maji <laughs> hawezi ku relate ile kufahamu ile na adilla samaiyah ku ku kuzeka pamoja hakika ya jambo pamoja na nini dalili balo tona dalili anayoitumia ni dalili nyingine so ni muhimu sana kwa mujahid aweze kufahamu mambo mawili awe ni mjuzi wa adila samia na mwenye kufahamu tahqiqul manati tahqiqul ya ambayo kama ya leo huenda pengine akampita ufahamu wake bila shaka labda si daktari yeye si injinia lakini <coughs> ajitahidi ndio istihaji sasa hapo mpaka apatie uchungu wa maumivu kufahamu taki kulmanat aende pigegosi kwa wasomi kwa wafu, wenye kufahamu jambo lile kisha aregee sasa katika nini katika machimbuko aweze kufanya, kufanya nini kuvua kuvua hukumu nini hukumu ya ijtihad nini hukumu ya ijtihad kiachile hukumu ya ijtihad ijtihad ni nini kutafuta hukmu ya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo nini matendo yetu na Allah subhanahu wa ta'ala amehutubiana nani kila mukallaf kila mukallafina wote na nani na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kila mmoja wetu akitaka kutekeleza jambo ni lazima ajue nini hokmu ya Allah subhanahu wa ta'ala so kwa msingi huo husemwa asili ya ijtihad ni fardhu ain asli yake ni fardhi yakina mukallaf kutekeleza jambo lakini kwa vile watu kupishana katika ufahamu ehhe pigine mmoja amesonga mbele katika lugha ule amesonga mbele katika kufahamu hali halisi wa bele suna, wote wamesonga beni kufahamu Qur'ani, Sunna, wote hawawezi kufanya nini? Kuwa na ufahamu mmoja juu ya nini? Jambo. Kwa nini? Kwa ule uwezo wao wa kufahamu lile jambo? Kwa kule kutoweza kuwa na zile ala zinazohitajika za nini? Za ijtihad. Isitoshe. Isitoshe? Ikiwa kila mmoja wetu atakuwa ni mujtahid ina maana kila mmoja wetu ni lazima asome masomo ya nini yanowambatana -yani na istihad Quran sunna usulufiq lugha tahqiqul eh? itafanya yani nis nisomo kamili ambapo lahitaji eh, muda wakati concentration Inge kwa kila mmoja wetu basi ni mwenye kufanya awe ni mujtahid atabidi, atabidi apite apite nini? Mabobe apite marahala ya kusoma nini? Ma yanayo yanayompa yanaumpasa ya na, ya na kujua nani? Mujtahid. Ambapo umaishi ungelekosa baadhi ya professions yaani tu pengine madaktari, eh, ma accountants, ma ingenier, Difosta ataona kwenye Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala asema mtume wake Lau watatoka kundi kwenda kupigana jihad basi kulelegee ilifanya nini Niibakie ili dini ili wale wakirudi wafanya nini Wawa wafundishe Kwa msingi huo Husemwa basi sio ya jihad nini Hah? kifaya. fardhi ya kutoshelezana. Ikiwa kunao watu watakuwepo na kufanya ijihad basi itawaondokea madhambi wale wengine. Lakini utaruhusiwa wewe kutofanya kufanya kitendo basi kufanya nini? Kujua hukumu. Sasa itakuja itakuja swala la la ehhe? La taklid na La kuuliza na kufuata sasa ni kufuata na nini taklid kwa sababu hukumu yake ni faridhah kifaya basi inayapasa ku na nini sasa taklid kwa yule ambayo hakufanya ijihad basi kwa kia atafanya nini atafanya taklid atauliza wale ambao wana eh, lakini haifai wazama zote kuka pasi na nani mujtahid. So nini hukumu ya ijtihad? Faridh kifaya. Hukumu ya ijtihad ni faridh kifaya. Ijtihad yaweza kabadilika ikabadilika hukumu. Kutoka faridh kifaya ikawa ni mandub. Ijtihad yaweza kabadilika hali kutoka kutoka kwa faridh kifaya ikawa mandub. Kutoka faridh kifaya mpaka makruh kutoka faradhi kifaya mpaka haramu asila la ijtihadi ni faradhi kifaya lakini inaweza kubadilika ikawa ni nini mandub ijtihadi huwa ni mandub pindi inapofanywa katika mas'ala ambayo hayajatokea lakini yatarajiwa kutokea hai katika zama zetu sisi ambacho mtu yote kukifanya sasa Yatarajiwa pengine swala hili lele likaja Nikija hukumu yake itakuwa ni nini? Pale sifara kufanya ijihad kwa sababu halijam alijam nini? Haja ndia kwa mtu yote bali ni mustahabu. Lakini inakuwa ni makru ikiwa utafanya ijihad kwa jambo ambalo haliko hadir wala halitarajiwi kuja mfano nao tukenda mars tutafunga vipi hakuna jua kule ehhe dini yanatarajiwa sisi tunaenda kuishi katika space <tipi> <tipi> eh tunafanya ijtihad masuala ambayo hayapo wala hayatarajiwi kutokea ni mafru Ijtihadi na kwa ni haramu kufanya ikiwa ni masala gani kati Ukifanya masala ukifanya ijtihadi katika masala ambayo ni clear kati ehhe kwa Allahu baya wa harama riba kufanya ijtihadi riba ni halali ama ni haramu Hakuna ijtihadi hapo eh? So To hukumu yake hubadilika asili ni nini faridh kifaya lakini inawezekana kuwa ni mandubu yawezekana kuwa ni makruh yawezekana pia vile vile kwa ni nini kuwa ni haram saka <coughs> pamoja mmoja nana leo tumesoma mambo mengi sana tutakoma <laughs> <kwa> hapa hapo kisha wiki <laughs> ijayo tutangetsa dalili za ijtihad suru suru kwa nini kwa kwa hazi. nafunga hapa andes kama kuna mtu yote ana swali kwa atungewe <laughs>